Hva er sammenhengen mellom vekstøkonomi, miljøkriser og menneskets biologi? Det er tema i verdibørsen denne høsten, og et tema som vi skal avslutte i dag. Vi ser på menneskets biologi som forklaring på hvorfor vi stadig vil ha vekst, selv om vi ødelegger livsviktige økosystemer. Mennesket ble utviklet på de afrikanske slettene i flere millioner år. Følelser som driver oss den dag i dag, er fra vår tid som medlem i en smågruppe. Men betydningen av det har ikke kommet ut enda. Fordi at den evolusjonen formet vårt sinn, og har formet de følelsene vi har nå. Og de følelsene er ikke tilpasset store områder, lange avstander, lange tidsrom. Vi er tilpasset små grupper med et i praksis uendelig rik natur rundt oss og det preger oss fremdeles. Så vi har på en måte gamle, menneskelig gamle hjerner i et moderne samfunn? Mm. Vi har uh, den som var, uh, tenkte kortsiktig og nært og sløsete og raust, uh, den ble våre forfedre. Vi som befolker den moderne verden er mennesker som fremdeles har de samme følelsene som ble utviklet i Afrika. I boka «Det biologiske menneske» så skriver Terje Bongar og Eivind Rødskaft at det evolverte behovet for forbruk og sløsing har åpnet for og driver en vekst- og pengeøkonomi som er svært vanskelig å kontrollere eller styre. Det er den eldgamle menneskenaturen som er skyld i resursmangel og miljøkriser, hevder de. Med oss å snakke om dette så har vi da Terje Bongar, som er forsker ved Norsk institut for naturforskning. Og jeg har Norges første doktorgrad i human adferdsøkologi. Og vi har med Paul Steigann, som i fjor ga ut boka Sammenbrudde. En bok som setter finanskrisen i sammenheng med energikrisen och klimakrisen. Det er ikke akademisk grad og noe som helst slag, men jag har holdt på med disse spørsmålene en halv menneskealder. Og så har vi med Lise Tingstad. Jeg er nettopp ferdig med min master i biologi og økologi. på Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB. I dag skal vi tre forsøke se på noen løsninger. Vi mennesker kan være svært snille og solidariske og rause i små grupper, som kalles inngrupper. Men vi er ikke snille i store samfunn, fordi vi ikke har følelser for store samfunn. Og det er jo ikke så bra i en stor og kompleks verden som vår. increases are tatt place all over the world and that's causing stronger stormer. Lise Tengstad, hva skjer hvis vi fortsetter som før? Det vill si stadig vekst og stadig å tømme jorda for dens ressurser. Ja, hvordan blir det här da? Da er hvis vi fortsetter som før, da går det veldig dårlig. Da er det ikke lenge til vi opplever en knapphet på resurser. Resurser vi er helt avhengig av, som matforsyningene kommer til å svikte, det kommer til å mangel på rent drikkevann. Ting som faktisk er helt essensielle for at vi skal overleve. Sånn som nå, over, overhøster, ja, vi har tavet tidigare i till program eh hur alltså nu det att 75 då av fiskebeståndene, de kommersielle som vi de artene vi liker att hösta av och brukar till mat, de är överbeskattade och de tar beståndet så låva att de klarar inte att reproducere och hålla nivå. Så där vi over liksom, kapaciteten till till arten för i för att reproduksjon. Eh samtidigt så Bruker vi opp andre ressurser, vi produserer veldig mye kjøtt, det krever enormt mye kornressurser igjen, altså vi skrur hele tiden opp. Ja, du snakket om sju kriser du på stegene. Jeg kan nevne en av dem, nemlig fosfat. Uh, fosfat finnes mineralsk, så altså i fjellet, uh, i noen få områder i verden. Det er blant annet i uh, Vestsahara, der det er derfor Marokko okkuperer Vestsahara. Det finnes i Kina og USA også, og Jordan også, men det er lite av det. Og, uh, og det er for ikke fornybart? nej, nei, det er det ikke. Uh, fosfat, forholdet mellom fosfat og mat er veldig enkelt å forklare utan fosfat, inte nog mat. Och då brukar man dessa resurser i et tempo som vill, vi snackar om en produktionstopp i min barns eller i alla fall barnbarns livstid. Alltså inom för en 30, 40 och 50 år. Så detta är klart detta är dramatisk. man kunde ha gjort något med det, hvis man hade haft ett bærekraftigt landbruk, alltså hur man tog vare på fosfate jeg må jo si at den debatten har faktisk kommet lengre i andre land enn her det er første gang jeg opplevde min bok leses mer i Sverige enn i Norge den er på svensk også det er det eneste stedet jeg har møtt folk på et politisk møte som snakker entusiastisk om urin altså simpelthen ta vare på ressursene, bruke dem om igjen noe av problemet med moderne landbruk er at man har brutt den biologiske forbindelsen mellom dyrkinga og man, tar, man tar fiber, man tar næringsstoffer ut av naturen, og så ender det opp i byene som forurensning, eller i elvene som forurensning. Man må få tilbake denne eh, resirkuleringen, sånn at naturresurser kommer tilbake til naturen, og ikke ender opp som søppel, forurensningsproblemer og så videre. Det betyr at mye av samfunnsmodellen må legges om. Og at denne voldsomme, markedsorienterte av stoff fra naturen ut i biosfæren, det må, må simpelthen i et kretsløp. Det er dette som er det opprinnelige begrepet bærekraft. Altså at vi klarer å koble oss på disse her cirkulasjonene i naturen, slik at den kan fortsette å være som man er i overskuelig fremtid. Det som er problemet med den så såkalte verdiskapingen som vi bruker nå, det er jo at økonomien tar ut ressursene omsetter det til kapital og pengesymboler og bryter den bærekraftsirkalen eh, drivkrafter som egentlig ligger bak der er jo det vi har skrivet litt om, nemlig dette med å forstå hvordan vi mennesker er at vi tenker kortsiktig og at vi ser på penger som symbol på verdier det det vi må det må vi fokusere på fremover vi må se at oljefondene ikke redder fremtiden vår. Ja, vi får nå en väldigt interessant demonstrasjon på vad dette vil se. Si. For til nå så har Vesten vært fornøyd med at vi forbruker alt for mye resurser. Nå har kineserne bestemt seg for å akkurat det samme. For 30 år siden møtte jeg ordføreren i Shanghai, og han drømte om en bil til alle kinesere. Nå prøver de å gjennomføre dette her. Og det vil i så fall mer en doble bilparken i verden. Skulle dette bli gjennomført, så vil Kina, for å bygge veiene, for å holde bilene i gang, for å bygge bilene, trenge all olje som i dag produseres i verden. Dette lar ikke gjøre, naturligvis, men de er på god vei til å prøve. Og det betyr at kampen om disse ressursene blir veldig mye mer dramatisk. Og det er ikke sikkert at vi kommer til å sitte med vinnerlodde i neste trekning. Sannsynligvis vil vi ikke det og da er det altså, Terje Bunga, at vi kan lure på vad er det med oss mennesker som gjør at vi ikke handler stilt overfor miljøkrisen? Eh, vi har vært gjennom dette før, men kan du repetere litt kort? Hva er det med oss mennesker som gjør at vi ikke handler når vi ser at, at ressursene tar sluttet? Nei, vi er ikke tilpasset av de store forholdene som er i verden i dag. Vi, er, vi kommer fra Afrika, vi har vokst opp, evolvert i små grupper og har forholdt oss til de nære ting. De som er for at oss der og da naturen har vært uendelig, ressursene har vært der, det er bare kilometer så er det urørt natur. Og i den settingen så har vårt følelsesliv blitt formet. Og nå er da, det følelseslivet kastet ut i en global verden hvor man du ikke har, du har ikke, du ikke født med følelser av grenser. Du kan bare fortsette og fortsette. Og når grensene først kommer, så skjer det derfor dramatisk. Og det er det som er kjennetegnet menneskehetens historie. Alle kulturer til enhver tid, uten unntak, har virkelig møtt veggen når de har fått lov til å vokse utover, ekspandert utover grensene, som vi gjør nå. Vi er på en, måte, vi er på en slags påskøy og vi, vi er i feil med å butte i, i grensene. 60 prosent av verdens økosystemer er skadet, ifølge FNs miljøfond. Og påske, altså, den ble ødelagt. Så man så hva som skjedde, men man valgte å hugge det siste treet. Mennesker som oss, med samma følelsen, på en liten øy, hvor du kunne stort sett se fra denne til den andre siden, og en eller så var det en som hogg den siste palmen for å trille de, de idiotiske steinstatuene ut til justen för att uh, vår hövdingern beste väldigt väldigt lätt att känna igen. Vi känner igen såna känslor hela vägen. Mänsklig är lätt att att läsa egentligen. vi ska inte hetse mot dem. Alltså vi driv ju brukar uh, nästegenerationsresurser uh, för att driva staterns steinstatu ut i uh, havet så bara att de är ända mer kostbare. Ser vi var i de samma ja, känslorna? Altså, ja, men det, det som smäller nytt. Det är som ikke romeriket hadde, som ikke påskesivilisasjonen hadde, som ikke maianet hadde, det er at vi har ett kapitalistisk system som er så fantastisk mye mer produktivt, og som bruker upp ressursene i ett mye større tempo, fordi man har da klart å koble denne her varefetishismen til en alltid ekspanderende ekonomi. og det har varit en suksess i 150 år, men nå har man brukt opp på område etter område. Det gjelder energi, olje, gass, køl, men det gjelder også mineraler, metaller, fosfat, med og, og altså matjord, fisken i havet. Man bruker opp biosfæren i et kappløp mot avgrunden.: Og det er med denne vekstøkonomien, Terje Boengar, som gjør at den appellerer veldig til oss, for vi liker å få bruke, og vi liker å sløse. Ja, det gir en god følelse å ha, kjøpe noe nytt, få tak i ting du ønsker dig. Det klart vi har jo forskjellige strategier, gå på liksom, hva er det egentlig jeg ønsker meg, det kan være alt fra klær og, og, og bil til, men det er alltid en eller annen form for forbruk som ligger bak. Vi, vi må ha noe, og vise fram noe som andre vil ha også. Og det, det, samfunnet, altså den, den økonomien vi har nå, den trykker på de knappene hele tiden, det der re reklam. Men vi har rundt oss, den vart det. Trykke på den knappen hele tiden. Godt å få noe nytt. Miljøbevegelsen har holdt på i 40 år og sagt at nå vi, må du bli snill, nå må du slutte å bruke mindre, kjøp mindre, for nå går det gærent. Vi kommer ikke til den knappen, for den er så skjult. Den knappen som sier bruk mer, den er mye, mye mer tydelig og lar seg lett trykke på. Så vi må ha en annen løsning. Ja, du Stegen, du har sett at noen, du har vært i tale og sett at noen kan leve på en annen måte, men det er kanskje ja. ikke snille for det? Da, men... Nei, det Nei, ikke på noen måte, og jeg vil ikke gjøre dette rosenrødt på noen som helst måte, men det du ser i en del, du ser i Sør-Europa noen fordele her, fordi de har ett nærmere forhold til primærnæringene, de har ikke blitt så fremmedgjort av industrialismen, og men altså, så tar någon av stoltheten till italienarna alltså så deres, i kökena så är ju i utgångspunkten det cucina povera alltså fattigmansköken hvor du skulle bruka alle resurserna och det var cucina stagionale alltså säsongsköken. Vi spiser inte tomater om vintern. Därför har vi dessa fantastisk goda soltorkade tomatene. Soltorkning var en nödvändighet alltså man brukar solenergi för att ta vara på naturens goda. Og, og jeg bor del året i et område hvor man har fortsatt denne nærheten til, til naturen men det kan slå to veier for dels er det i vei med å bli akkurat like markedsorientert som oss og fødde med problemer og alt dette her men så, så ser de at for å, for å ha et alternativ til krise så må de kanskje gripe tilbake til noe av det beste ved sin egen kultur, og der står de nå. Jeg vil ikke, si, jeg vil ikke holde fram noen løsninger, men det finns i hvert fall en, en, en forståelse av at det er noe der som det går an ta vare på. Og der, der har det altså hatt allmenning i tusen år, og, og den eksisterer fortsatt, og omtrent uh, samme prinsipper som vi kjenner allmenning. Og innenfor romeretten er allmenning faktisk en ganske sjelddenhet, for uh, romeretten anerkjenner bare privategndom eller men ikke samfunnsegndom, sånn at det er noe, noe spennende i det. Så, så det er der jeg vil si, det finnes også en side ved mennesket som er altruistisk, som er inkluderende, som tar vare på barna, som ser i alle fall generasjoner fram. generasjoner altså, ja, frem. Det er veldig viktig å stå imot en sånn Thatcher-idé om «there is no such thing as society». For det er det. Ja, men nå nevnte du på Paul Steggan, og den har vi vært innom før, og Terje Bongar, det er jo noe med dette at vi tar vare på hagen vår, eh, men når vi skal ut på havet for eksempel, da, eh, så gjelder det å tømme det. Mm. Ja, det Paul inne på her sånn, det er det som kalles for inngruppebegrepet. Altså når du, er, når du ser menneskene rundt deg, har øyekontakt, du kjenner dem, snakker med dem, og får en, da, da får du en kontroll og da kontrollerer du de dårlige sidene. Du kontrollerer korruption og egoisme og alle de tingene som blomstrer i utgruppe samfunnet som vi har nå. Så vi utgruppe klare... er det at vi må forholde oss til mange. Ja, at du ikke ser, du känner ikke folk. Du, du har ikke personlige forhold til dem. Jeg pleier å bruke eksempler med lomboka, liksom. at i en inngruppe så kan du gå ut og legge fra deg lomboka og telefon uten å tenke på det en gang. Men det gjør du ikke på en kafé nede i Oslo. Da blir det borte. Så det, det, de trekka der er sånn, de er fellesmenneskelige, det finnes overalt, og de kan vi bruke til å organisere oss i et demokrati som vil kunne fungere. Bare, bare en tanke rundt dette med følelser, når du sier at du kan bruke det til å organisere samfunnet. Man, kan også, man trenger også å få frem følelsene folk som har lyst til å bevare noe. De finnes jo. De har noen gode følelser der også. Jeg pleier å bruke dette med, at, det er jo ikke sikkert at for eksempel, ta et litt hjemlige eksempel, stor salamander, det er en utøvingstruet art i Norge. Vi er ikke, verden er jo ikke avhengig av stor salamander, og det er jo ikke, det er jo ikke sikkert at denne, den ene av de damene du har om heller, de fungerer altså uten stor salamander, men grunnen att saken blir väldigt viktig, at man får lyst til å jobbe for å være en stor salamander, er nettopp det at man vil få frem de følelsene i folk som har lyst til å være noe, ser verdien i å ta vare på en art. Omsorg for omgivelsene sine, vil dukke opp i, i en sånn inngruppe. For da kommer de, de, de følelsene som vi setter pris på, det som vi kaller for moral, de vil komme fram i sånne sammenhenger, og de undertrykkes i utgruppa. Det finns der også, men det er veldig, veldig mye mindre. Men den ingruppen den är alltså du viser til for, hvordan vi kan få ett mer bärigkraftigt samhälle med hur då du tänker dig alltså det familien som skal vara i bas eller hur du dig detta alltså hur det samhället ditt vart ingruppar ska vara så viktigt? Ja, nej vi skisserar et, et system som går på at vi må få kontroll over produktion, produktion och forbruk, det er det viktiga. Arbetsplatserna, må vi arbetsplatserna måste fungere som ingrupper. Og da må de, da må de være, være på valg. Du må ha altså representativt valg fra arbeidsplass til nivå over. Og igjen da representativitet, akkurat som Gerhardsen skrev om i Tillitsmannen fra mange år tilbake. Alle de, alle de gode egenskapene som ligger i representativt utvalg, det vi, kan vi bruke i å organisere produktion. Og da kan vi bestemme selv, da kan vi bestemme selv hvor mye vi skal ta ut av ressursene. Vi kan se at hvis vi holder igjen litt, så det gå så vil vi kunne klare å holde dette her gående i flere hundre år, uten at vi skal få dette press om lønnsomhet. For nå, er, nå lever vi altså et regime hvor, hvor vi henger i stroppen alle sammen. Vi jobber oss i hern for å produsere mest mulig, være mest mulig effektivt. Og på veien der sånn, så tømmer vi alle de ressursene bare med det formålet der, effektiv, å være effektiv og produsere kapital, for det er jo da produksjonssystemet som er den drivkraften i den kapitaldansen. Og det så det der er et land sånn det er en veldig kortslutning vi kan kunne få fram de gode omsorgsfulle samarbeidene holde igjen følelsene i ingruppen hvis vi vil. Det du tenker deg da, at vi organiserer oss slik som var i starten, at vi var i små grupper på sånn 15, 20, 30 stykker, ja. at det er de vi kan forholde oss til, ja. og hvis vi konstellerer hverandre i disse grupperne, så vil vi også oppføre oss bedre eh, ja. og lage et mer bærekraftig samfunn. Ja, fordi at i en sånn gruppe, så du, du, du er du ikke egoist der, vet du. Der, der kommer det gode handicap-prinsipp-følelsene fram, som vi prøver å beskrive i boka, at du, da er du reus, da er du omsorgsfull, da er du reus, da de vil bli valt videre, og de vil få oppmerksomheten. Så hvis vi skal redde jorda, så må vi ta hensyn til arten menneske, hvordan vi er, for vi kan være ødeleggende i store samfunn, ja. det er alles alle kamp mot alle, men vi kan være ganske så greie i små grupper. Mm. Samtidig så ligger det naturligvis en enorm utfordring der, fordi eh, det er ingen vei tilbake til stammesamfunnet. Da kloden består av stammesamfunn, så levde det noen få, ja, kanskje noen få hundre millioner, hundre millioner mennesker på kloden, Eh, I dag er det 7 milliarder, eh, sånn at hvis man tenker med hensyn til dem, så må man ha et moderne samfunn, man, må ha et, eh, man, man kommer ikke unna teknologi, man kommer ikke unna storproduksjon. Men hvor er det folk kan få en forankring? Og eh, jeg har jo studert svakhetene ved sosialistiske systemer, og der var noe problem problemet at, statssosialismen var jo like fremmedgjørende som monopolkapitalismen. For det beslutningene var jo langt der borte, og tatt over hodet på de folkene som jobbet. Sånn at jeg tror det jeg kaller en kommunism 5.0, må ha en mye mer, sånn som Terje beskriver, tilknytning til den lokale produksjonen og folk som jobber sammen. Og så får man heller da, gjennom det, den innsikten, samarbeid med andre grupper som jobber sammen. Altså at du får en type store kollektiv bygd opp av små. Og noe av denne tenkningen finnes også i moderjordbevegelsen i andres og andre steder, hvor mange steder i verden hvor man har begynt å tenke på dette, for det er åpenbart for en enhver som vil se at kapitalismen er kjørt. Er, altså, status quo er det mest urealistiske som kan tenkes. Det er enten et barbari eller et uh, samfunn basert på en helt annen økonomisk modell. Så du mener at kommunisme fremdeles er løsninger? Ja, jeg kaller det kommunisme. Man kan kalle det akkurat vad man vil. Et fellesskapssamfunn. Poenget er at det kan ikke være basert på kapitalakkumulasjon eller profit. Det må være basert på at menneskene som jobber har en felles kontroll over det de jobber med og det de produserer. Ja, det er jo dette med ord. Det er jo et stort problem hos mennesker at vi legger forskjellige ting i ord. Jeg kaller det demokrati for å prøve å beskrive nøyaktig hva det er. Altså hvis vi bruker de kollektivløsningene i fire eller fem nivåer, så kan vi organisere det norske samfunnet på, på, ved hjelp av fire valg. Og da bruker vi rett og slett inngruppefølelsen og inngruppedemokratiet for å organisere hele det norske samfunnet. Og da har vi demokratisk kontroll over produksjon. Da kan vi bestemme selv hvordan vi vil gjøre det. Altså det, det som er problemet nå er at vi har ingen, ingen å gå til, vi har ingen å stemme på, vi har ikke noen bevegelse å støtte oss på som eh, vil gå ut og gjøre noe med situasjonen. Vi kan velge mellom, mellom Jens og Erna neste år. Og den forskjellen er altså, på statsbudsjettet så er det mellom en halv og en prosent. Altså det, er, det betyr ingenting. Det har ikke noe å si hva vi stemmer på. Så vi er nødt til å begynne å diskutere litt mål. Hva er, er mulig å få til innenfor det menneskelige samfunnet, og så får vi se hva som skjer, om vi kommer litt eller ikke, men vi må i hvert fall begynne å diskutere et annet mål enn en, en hvordan målet er nå, for nå er det ja, som Paul du kan sier, det, det går... Du kan kalle det et menneskeorientert samfunn altså et humant samfunn et samfunn hvor, hvor menneskelig fellesskap står i centrum og ikke profitakkumulasjon men denne inngruppa som altså du mener vi må basere oss på Terribongar, og det er fordi vi da spiller på det vi har i oss, altså vår biologi, den vil da fungere fordi vi har følelse for små grupper, for samarbeid med nærmeste, det sig seg, og derfor så er vi altså lojale og solidariske i små grupper da. Ja da, men det er klart, drivkraft er jo konflikt i og for seg. Det er det jo, det er jo diskusjoner også mellom, vi vil være noe rett, vi vil, men detta vil, vil bli brynt mot hverandre i en sånn gruppe. Sånn at det skal være at de dårlige tingene blir holdt nede, nepotisme, fåmannsvelder, korrupsjon, sånn som vi kjenner politiske systemer ellers? Og også i sosialistiske systemer som jeg har vært inne på, at uh, der hadde du monopolisering av makt, og da fikk du nettopp en umyndiggjort arbeiderklasse som bare produserte, og som ikke hadde kontroll over sin, sin egen situasjon, og, og, og, og dermed fikk du ikke disse stoppmekanismene heller, som kunne sagt «Nei, nå, nå dette går dette galt». Mm. Uh, så, um, så, så, så det er ikke noe å hente opp no, noe bakover i historien, vi må framover. Men er det ikke sånn nå at dette, her, dette, tar, dette høres, jo, høres jo fint ut? Det er sikkert et godt samfunn, men eh, det er kanskje ikke så lett å komme dit. Hadde ikke enkleste vært en tyrann da? Han blir jo korrupt, det er jo helt umulig. Er, men jeg er så altså, bestemt at nå må vi være... Hadde, hadde, ikke, du stemt, eller, hadde, hadde ikke du ønsket at det er, Lise? <laughs> jeg så altså, bestemt at nå måtte vi... Det går, sånn kommer, klik, kommer veldig an på tyrannen, vil jeg si. Eh, nei, eh, jeg ser vel egentlig ikke at det ville være noen god løsning. Man har sett veldig mange eksempler på, på vad som skjer med folk som får veldig mye makt. Men altså, altså, det er morsomt at du nevner det, fordi eh, grekerne valgte jo en tyrann når, når byen var i krise. Indianerne valgte en krigshøvding når det var krig. Eh, altså, så den typen eh, konflikter har man vært oppe i, i før, men igen hvem skal kontrollere kontrollørene? Og da kommer du jo ikke at det må faktisk samfunnet gjøre, men... Eh, i dag så har vi jo en tyrann, det er 147 selskaper som kontrollerer 40 prosent av verdens økonomi. Det er mye færre enn de greske tyrannene. Og de tar altså en avgjørelse som vi ikke har noe innvikning på i det hele tatt. Vi har ingen å stemme på, vi har ingen å gå til når vi klager på de avgjørelsene som tar Men det inngruppesamfunnet ditt her, altså tror du ikke det kan bli kjedelig? Jeg tror tvert det, ja. Fordi at da får du utløst ikke bare en interesse for, for omgivelsene dine og hvordan du skal kunne påvirke samfunnet, men det vil frigjøre seg veldig mye. Altså nå, nå henger vi jo i stroppen. Nå er det jo sånn at to må jobbe for å holde liv i et, i et forhold, for å skaffe det som trengs. Og du kan ikke få ungen fort nok ut i barnehager for ut og produsere, så sånn at du får mer penger. Altså, vi slår bokstavlig talt barnet ut med badevannet i dagens samfunn. Du har mindre tid til kultur, du er sliten, du har ikke tid til unga dine, bare for at det skal være effektivitet og produksjon av kapital. Hvis vi kan gå ned likt i forbruk, og da må det være likt, for vi kan ikke begynne å være en, så får vi frigjort altså, meninger med livet. Teater, musik, kunst, opplevelser, gå i nattturen. Hva skal det ellers være? Dere vil jobbe. Hvilke meninger livet? I min levetid så har Norges brutt og nasjonalprodukt vokst ni ganger. Nå var det ikke nok et enkelt samfunn på 50-tallet, men at jeg skulle ha det ni ganger bedre i dag, det tror jeg ikke noe på. Faktisk er det jo sånn at vi er blitt kjora fast i et ekkeordnhjul, hvor vi må bare løpe fortere og fortere for å stå på stedet hvil, og vi skal ha vår, den nyeste iPad og den iPhone og så videre, og om det produseres av kinesiske slavarbeidere som dør før de er 20, det forholder vi oss ikke til. Jeg skal si det, sånn som jeg ser det, dette samfunnet vi snakker om, det blir spennende, det blir utfordrende, det blir morsomt, det blir mange saker som må løses, som aldri har vært løst før i menneskehetens historie. Så det, det, det blir ikke kjedelig i hvert fall. Vi snakker altså her om nødvendigheten av å ta hensyn til arten menneske, og organisere oss på en måte som passer vår biologi og hvem vi er. Men så kan man lure på om vi virkelig trenger det. Altså ser man ut av vinduet her, så er det jo vakre klare farger, vi har en ren Oslofjord, og det er strenge krav til rensing, etc., Stoltenberg, som i et intervju, sa at ja, men vi har løst dette med frierfjorden og Odda og alt dette her. Han spurte da også nevnt at all den industrien er nedlagt og flyttet til Kina. Du har et veldig aktuellt eksempel nå, hvor vi liksom skulle bruke norsk i vannkraft i Glomfjord for å lage solcellepaneler av norsk silisium og norsk kompetanse. Og man satt seg stort, og plutselig ble hele greia nedlagt. Nå er det 600 mennesker uten arbeid, en bygd som kan, hvor det ikke kan selges et hus for over kroner. Og hele greia er flyttet til Kina for at man ska bruke køl til å produsere solcellepaneler. Genialt. Og ingenting av dette er under demokratisk styring. Nei. Det bare skjer. Ja. Fordi at kapitalen flytter og bestemmer at nå tjener vi mer der enn der. Så det er børsen, altså børsen bestemmer mye mer enn vi tror, når det gjelder disse, vår egen fremtid, vår egen nærmeste ti år. Ja da, og, og, altså, vi for eksempel, Norsk Oljefondet, som liksom er demokratisk kontrollert, investerer i barnearbeid, i genmanipulert mat, i våpenproduksjon. Har vi vært med på å det? Vi har jo et etisk formål med dette her, men det, det man ikke må glemme, den sammenhengen der, er at med en gang oljefondet trekker seg ut av de tingene, så er det noen andre som går inn. Og med en gang vi tilbyr, vi, hehe, oljefondet, tilbyr disse aksjene på markedet, så vil de gå ned i pris, og så vil noen tjene på å kjøpe de aksjene som handler om barnearbeid og... Så det er, vi, vi er i fanget i et spill hvor vi ikke har noen demokratisk påvirkningsmulighet lenger. Det er det verste. Det, det sliter jeg veldig med at jeg sitter og ser på at dette her skjer uten å kunne gjøre noe med det, uten å ha noen å stemme på. Sa Terje Bongar, som altså savner politikere som griper fatt i de store miljøkrisene over alles framtid. Vi er nå kommet til veis ende i vår serie om menneskets atferd og miljøproblemene, men tema vil vi hente fram igjen senere her i Verdibørsen også, så kanske vil du da få møte disse tre igjen. Forfatter og samfunnsdebattant Paul Steigann, økolog Lise Tingstad, og altså Terje Bongar, forfatter av boka Det biologiske mennesket, og forsker ved Norsk institut for naturforskning. Takk til dere tre for innsatsen.